Utószó London, Chelsea, egy évvel később Olenka Magda kezét fogva lépett ki a régi módi elegáns épület hűvöséből. Tavasz volt. Az óriási magnólia faágai a ház előtt szinte a földig hajoltak, csecsemő fejnyi rózsaszín virágai roskadozva. Magda körülnézett, a fekete taxi már közeledett. Nagyi, majd bejössz velem a Harry Potter stúdióba? Nem vagyok benne biztos, hogy szeretném azokat az izéket a plafonon, válaszolt az asszony. De Nagyi, hát tudod, hogy a dementorok nem igaziak. Jól van, drágám, de mondtam már, hogy mások előtt szólíts Magdának. Kérlek. Olenka elnevette magát, és nagyot csóhajtott. De még nincs is itt senki. Magda kihúzta magát elegáns Chanel kosztümjében, majd engedte, hogy kinyissák előttük a közben megérkező taxi ajtaját. Olenka beugrott az ülésre, majd nagyot csikkantott. – Meglepet is! – kiáltottak valakik az autóból, és Magda az égre emelte a tekintetét, de azért elmosolyodott. – Szokolov! Alina! – Biccentet feléjük, miközben elfoglalta a helyét. Olenka megszorította a kezét, és izgalmában ugrálni kezdett az ülésen. – A születésnapi meglepetésem! – Yippi! kiáltott fel, majd Andrei nyakába vetette magát, Alina arcára nagy puszít nyomott. – Minek köszönhetjük a meglepetést? – élcelődött Magda. Andrei előrehajolt és megcsókolta az asszony arcát, majd visszahuppant Alina mellé. – Alina! –? A szülei rendben megérkeztek? Kérdezte gyorsan Magda, zavarát leplezendő. Igen, nagyon szépen köszönöm a kölcsönt, amivel... Ugyan már? Szakította félbe egy kézlegyintéssel a lányt. Az a lényeg, hogy biztonságban tudjuk őket, és az öccse megkapja a megfelelő ellátást. Semmi más nem számít. Alina elmosolyodott, majd Andrejre nézett, mint egy sürgetve őt valami miatt tra -ta, -ta, ta Szeretnénk bejelenteni, hogy hamarosan valaki nagy néni lesz. Nézett Andrei jelentőség teljesen Olenkára, akinek kikerekedett a szeme. Valamint szeretnénk felkérni a jelenlévő Magda Kravcsenka asszonyt, hogy legyen tiszteletbeli nagymamája egy hamarosan megérkező kislánynak. Honnan érkezik? Nézett Olenka egyikről a másikra, majd Alina megfogta az apró kis kezet, és a gömbölyödő hasára tette. – Hát innen? – nevette el magát, és Olenka két kézzel kezdte tapogatni, sőt, a fülét is oda tette, hát ha meghal valami aprón ezt odabentről. Magda arca elvörösödött, és nagy levegőt véve igyekezett úrrá lenni az érzésein. – Hát nem örülsz, Nagyi? – fordult felé Olenka. – Hát én… én nem is tudom. Andrei és Alina egymásra nézett. Augustusra várjuk, és Magda, ha nem bánja, Irinának szeretnénk nevezni. Ahogy a mamit, kiáltotta a kislány. Nagyi, hallod? Magda a kislányra nézett, és kinyitotta a száját, majd becsukta. Mikor visszafordult, arcát könnyek szántották fel. Az ördögbe szokolóv, most teljesen tönkrement a sminkem. Szívta meg hangosan az orrát, majd elnevette magát, zsebkendővel óvatosan felitatva a könnyeit. Gratulálok! Soha nem gondoltam volna, hogy Olenkán kívül lesz még valaki, aki majd úgy szólít, hogy... Magda? forgatta Olenka a szemét. Nagymama! mondta halkan Magda, és megszorította az unokája kezét.